كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري و خير الخلق أسوتنا بسنته جلانوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري و خير الخلق أسوتنا Alhamdulillah, rabbi l'alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina. Vraći <clears throat> moja draga, evo nas u još jednom selu kojim čitamo knjigu Šeja Safeta. Ovo naše predposljednje družinje prije Ramazana i nadam se ako Bog da večeras i sljedećeg četvrtak da završimo ovu knjigu i mislim da smo, alhamdulillah, napravili lijep posao, da smo jednu korisnu knjigu pročitali i, ajde da kažem gelenično malo, i prokomentarisali. U prošlom cijelu i če, prošlog četvrtka smo govorili o rukuvu i zadnju stvar koju nam je še ispomenuo jeste da je zabranjeno učiti Kur'an na rukuvu. Jedno od pitanja koje se veoma često spominje jeste da isti propis za ruku i za seđdu. Ali pitanje koje ljudi postavljaju tu je da li je onda ako je zabranjeno učiti Kur'an, Da li se mogu Kur'anske dove učiti, pošto znamo da je sežda mjesto dovi, pa i ruku je mjesto dovi, veliko ljudi to ne zna, da je propisano da se na ruku učini dova. Da li se mogu Kur'anske dove, Rabbena atina fi dunja haseno, fi anherati haseno, vokina adabennar, i mnoge druge Kur'anske dove, pa je tačno da se tu pitanje vraća na nijet. Ako čovjek uči te Kur'anske ajete na seždinu, na ruku nijeti dovu, a ne učenje Kur'ana, da je to ispravljeno. Tako imate zaista lijepi kur'anski idula koji su jazgrovite, ne ima smetnje, znači da čovjek te dove učina ruku i na seždi, nije teči time i namjeravajući učenje dove, a ne učenje Kur'ana. Znači, nakon što nam je še safet pojasnio detaljno kako se odlazi na ruku, propise vezane za ruku, dolazimo do pitanja, povratak Sarukua, pa da vidimo šta nam kaže Šeji Safet. Vraćanje Sarukua. Potom bi se Allaho poslanik, salallahu alaihi ve sellem, ispravio u stojeći položaj i rekao, Semjallahu Limen Hamide čuje Allah ono koji ga hvali. U prijetveno citiranom hadisu poslanik, salallahu alaihi ve sellem, kaže, nije potpun namaz nikome od vas dok se ne upotpuni svoj abdest a potom se digne sa ruku'a i kaže se mi Allahu limena hamide, te ostane tako dok mu se svaka kost ne vrati na svoje mjesto. Dobro. Znači ovdje je Šeši Safet svakako ovaj hadis spomenuo samo dijelimično, da je od sunneta Božih poslanika bilo kada bi bio na ruku, vraćao se sa ruku'a izgovarao bi se mi Allahu limena hamide. Nakon... Ovi isgovorni riječi dolazi zikr Rabbena ولك الحمد, imamo tri ili 4 verzije. Može se reći Rabbena ولك الحمد. Rabbena ولك الحمد. Allahumma Rabbena ولك الحمد. Sve te verzije su inshallah dozvoljene i ispravne. Imamo ovdje jedno pitanje, isto ne bih htio da vas njime puno umaram, ali interesantno je to pitanje, veliki broj ljudi ne poznaje to pitanja, to je kad čovjek klanja za imamom pa kad nam kaži imam se mi Allahu li hamide, mi kažemo Rabbe velekel veleke hamd. Allah najbolje zna, iako li mojte se time plavo opterećavati, velik broj ljudi kod nas klanja na način da kad imam retni se mi Allahu li hamide, mi se izbriju kažemo Rabbe na veleke hamd, ne kažemo mi se mi Allahu li hamide, kao ono što je imam rekao dovoljno i za nas ali ispravno je i malo je jače mišljenje da treba kazati semi Allahu Allahul imen Hamide osoba ka klanja Kao što kad imam kaže Allahu Ekber i mi kažemo Allahu ekbar. Tako isto kad imam kaže se Allahu Limen Hamide i mi trebamo reći semi Allahu Limen Hamide pa onda u ispravnom stojeću im stavu kazati Rabbe na Veleke Al Hamide. Velika velika većina ljudi to ne govori i stav većine učenjaka je da se to i ne govori imama šafije bio da se izgovara to se mi Allahu li hamide bez obzira da se je klanjalo pojedinačno ili u džematu i ja nagnijem to mišljenju da je bolje da se se mi Allahu li hamide izgovara i kad se klanja u džematu. Nakon toga šisafet nam je citirao e, nekoliko lijepih dova koji treba muslima da poznaji nakon što se kaže znači, se mi Allahu li men hamide sačekamo da se naše tijelo smiri kao što je došlo u ovom znači hadisu, da se svaka svakako ostrati na svoje mjesto. E sad, vi pazite, kod nas je to nešto daleko. Znači, da uvijek tada dovi, kod nas, se mi je Allahu li men hamide Allahu ekbar. Znači, kad neko rekli Rabbe na velike ilhamd, to je zaista čudno. Od ta Božiji poslanika je da ima tu više dova i to poduži dova koji se uči kad se kaže se mi Allahu li men hamide, Rabbe na velike ilhamd, jedna od onih dova je ova zadnja dova, Rabbena lekel hamdu minu sanavati ve minu l'ardi ve minu mašihtem i šehtem i šehtem. Ovu, ovu, Rabbena. Aha, Rabbena lekel hamdu hamdan kathiren tajiben mubarekan kefi. Eh, mubarekan fi. Mumtaz. Dje nam ovaj hadis? Kada je završio namaz, poslanik sallahu alaihi ve sellem upitao je, ko je što je, je rekao, to i to. Ja sam kaza, ashab Allahu, poslanik sallahu alaihi ve sellem, mu reče, vidio sam više od 30 meleka, matit ću se, koče je prvi zapisati? Znači, šta se desilo? Boži poslanik jedne bilo biti sa sahabima, pa jedan od njih kada je rekao se Allahu li men hamidem rabbena uvelakel hamd, on je rekao hamden kathiron, tayiben, mubarakem, fi Tako je izgovorio da je ga Boži poslanik čuo. Pa je Boži poslanik nakon namaza kaže, ko je to rekao? Kaže, ja sam. Kaže Allah poslanik li se da ja sad vidio sam, više od 30 melika kako se natječu, ko će prijat' u tvoju dovu zapisati. Pa znači ovu dovu lijepo naučiti i prakticirati svakako u životu. Enes Ibn Malik. Enes Ibn Malik opisio namaz poslanika salallahu alaihi ve sallam te kaže, vidio sam ga kako čini nešto što vi ne činite. Kada bi se vratio sa rukua, ostao bi tako stojeći da bismo smo pomislili da je zaboravio odulljine stajanja, a između dvije seđde je sjedio tako dugo da bismo pomislili da je zaboravio. U podužem hadisu koga prenosi je buhurere stoji da je Allaho poslanik, salalahu alayhi wa sallam, onome čovjeku koji je tražio da ga pouči namazu, rekao, potom se digni sa rukua i reci, se mi liman hamide i ostani tako, položaju, dok se svaka kost ne vrati na svoje mjesto. Jeste li vidjeli ovaj sunnet? Znači, to je zaista rijetkost i zato Enes kaže tavi inima vi to ne činite. Kad to oni nisu činili, onda smo mi daleko. Kaže, vidio sam ga, kada bi se vratio sa rukua, ostao bi tako ustojeći, da bismo pomslili da je zaboravio, da je u namazu. Semi Allahu li men hamide rabbena uvelekel hamd i ostao bi toliko dugo da bi on pomisli ti je u Božiji nije, toliko dugo bi ostao. između dvije sežde isto tako. A kod nas je Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dvije sežde od za tri sekunde. Božiji poslanik bi toliko sjedio, dovio, jer u namazu, zapam te večeras, ne ima period kada se šuti. U svakom periodu ima nešto što se uči. A nekada su to i dove Božiji poslanika, nije se rado sam, pa je tako znači, braćom moja draga, ovo je jedan sunet zapostavljen, zapostavljen, da čovjek kada se vrati sa rukua, kada se vrati na kijan, da rekne se mi Allahul imen hamide, Rabbena velekel hamd, hamdem kethiron, tayiben, mubarakem, fihi mil esema'ilu, mil al ardilu, mil al maši'te, mil še'in ba'dah, i tako dalje, znači, te dovese sve uče stojeći. Nakon toga što nam dolazi? Odlazak na seđnu, ali imamo prije toga još nešto. Znači, imamo pitanje, Kada se čovjek vraća sa rukua, mi smo rekli da se tada diže ruke, šta ćemo sa rukama? Počeli čovjek svezati ili će ih čovjek spustiti. Znači bili smo na ruku, semiallahu limin hamideh, diže mu ruke, rabbena velek el hamd, hamdan kesiran tayyiban fi, šta ćemo s rukama? U toku učenja dovi, da li ćemo ispustiti ili ćemo ih svezati, da vidimo šta nam kaže Šeik Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Prvi smatraju vezanje ruku nakon rukua legitimnim i njihov dokaz su sljedeći. Prvi, Vajl ibn Hužr kaže, tlanjao sam sa poslanikom, salallahu alaihi wa sallam, pa je stavio svoju desnu ruku preko lijeve na prsa. Vidite, ovaj hadis Vajla nije jasan kada je Božji poslanika vidio da je Božji poslanik stavio ruku, svoju desnu ruku na lijevu pa na prsa. On kaže, vidio sam da Boži, Boži poslanik tako klanja, pa učenjaci koji smatraju, kad se čovjek krati sa rukua, da treba ruke svezati. kažu, vaj libn mi ne znamo kada je, kad je ga vidio Boži poslanika da klanja s rukama, što obuhvata i prije rukua i poslije rukua da su ruke svezane. Uglavnom, to je jedan od njihovih najjačijih dokaza. Drugi islamski pravnici, Sali, kada je ovo, ovo aha, drugi, islamski. drugi islamski. pravnici smatraju da je spuštanje ruku ispravnije od vjezanja, a njihovi dokazi su. Hadisi u kojima se opisuje namaz Allahova poslanika salavahu alaihi wa sallam spominju vezanje desne ruke po lijevoj nakon početnog tekbira, ali ni u jednom oti hadisa nije spomenuto vezanje ruku nakon dizanja za rukua. Da je poslanik salavahu alaihi wa sallam vezao ruke, i tada bilo bi spomenuto nekom oti hadisa. Kao što je navedeno, vezanje ruku prije rukua, to jest posle početnog tekbira, Budući da nije preneseno, znači da to poslanik s.a.v. nije ničinio. Vidite, ovo je malo ajde, kažemo, nemojte da se iznenadite. Nekada je u islamu nepostojanje dokaza, dokaz. Ovi učinjaci koji kažu, kad Boži poslanji kaže, se Allahu, Allaho nimen hamide rabbena veleke il hamd, kaže, treba ruke spustiti. Zašto? Zato kaže što ne postoji dokaz da ih je vezao da ih je on vezao da od, od ljudi koji je pre, prenosio svojstva Božjih poslanika njegov namaz, rekao bi, pa je potom svezao ruke. Pa ne postoji jasan dokaz, pa je nepostojanje dokaza dokaz. Oni imaju drugi dokaz, a to je ono kada je Božjih poslanik rekao nam ono Asavu, vrati se tako da ti se svaka kost vradi na svoje mjesto. Vraćanje svake kosti na svoje mjesto jeste da čovjek spusti ruke. Ako ovako stavimo ruke... Kosti se nisu vratili na svoje mjesto, jer znači, neke smo kosti pomjerili. U svakom slučaju da vidimo šta nam Šeji Safet nakon toga kaže, e, preferirajući mišljenje. Prioritetnije mišljenje. Očito je da su dokazi obje skupine zasnovane na različitim razumivanjima hadisa i da ni za jedno mišljenje ne postoje jasni argumenti. Ono što razumije svaka strana i svojih dokaza ispravno je i zbog toga kažemo ono što je rekao Imam Ahmed. Po drugoj verziji, kada je pitan ovom pravnom pitanju, kazao je da je dozvoljeno i jedno i drugo. Dakle, onaj ko veže ruke nakon rukua, ispravno postupa, ako ne veže, također ispravno postupa. Ovo je, Allah najbolje zna. Ovo je Allah najbolje zna tačno. Znači, kada u pitanju povratak sa rukua čovek ima mogućnost ili da sveže veže da ne veže, čak da neka nekad pratkuje jedno, neka drugo, inšala, i to je ispravno. Znači, imamo tri verzije, inša, šta god da čovjek odabiri, ispravno zelo. Znači, može čovjek nakon sa Sarvukova podići ruke i svizati. Može podići ruke i spustiti. A može nekad podići, nekad spustiti. Tako da, e, tu pitanje nije mnogo precizirano i ne treba od njega praviti nikakav bauk. Imamo ovdje jednu napomenu, kaže še i Safet, napomena. neobhodno je upozoriti na grešku koju čine pojedini klanjači, dižući pogled prema nebu nakon vraćanja sa rukua. Znate kako to izgleda, kada ljudi kažu Semi Allah, muli men hamide i pogledaj ovako u nebu. Uzvišen, šk, uzvišeni Allah dobro zna što je u prsima ljudi i zna sve javno i skriveno. On zna ono što je i od svake tajne. Nije potrebno dizati svoju glavu i pogled prema nebu da bi Allah čuo dobu svoga roba. Između ostalo, u hadisima Allahovog poslanika, salallahu alayhi wa sallam, došla je opća zabrana za takav postupak. Enes Ibn Malik prenosi da je poslanik, salallahu alayhi wa sallam, rekao, šta je ljudima pa dižu svoje poglede u namazu ka nebu? Ponavljajući to nekoliko puta, a potom je rekao, ili će je prekinuti to činiti, ili će im njihovi pogledi ostati upočeni ste vidjeli. Znači, ovo je neispravno zbog opcije zabrani. Boži poslanike u namazu zabranjeno je se tiži pogled u nebo. U namazu inače možete e, pogled se može podijeliti u tri kategorije. Imamo ono što je zabranjeno, to je pogled u nebo. Imamo pogled pravo, to je nešto što mnogi nazivaju mubah dopušteno. Jer imate Adisa da su Asalbi kaže Boži poslanike, mi smo vidjeli da ti nešto učiš. Znači, oni su gledali u visini svoje znači ajde da kažemo glavi jer su vide da Bozhi poslanik nešto uči. Imamo treći najpohvalni znači pogledu na majjestat da čovjek gleda u mjesto sećdi. Pa znači mjesto sećdi to je pohvalno, dopušteno je da čovjek gleda pravo, dopušteno je da čovjek gleda pravo, a zabranjeno je da čovjek gleda u nebo i to strogo. Zamen znači Bozhi poslanik u tom vremenu kaže ili će ljudi prestati ili će im se njihovi pogledi ukočiti. I pazite Ja ću vam navesti jednu predaju. Ima oko nje malo razilaženja, ali navodi učenjaci kao vjerodostojno. Šta znači neka da prekršite hadis voži poslanika? Jedan čovjek je jedne epilike dolazio kod jednog alima učit hadis. Ali kod njega dolazio i uvijek je ovaj nikad mu nije dao da ga vidi. Već je iza zastora mu citirao hadise. I nakon godina, godina učenja on kaže vidim da se ti kaže dobar momak, da se ono čestiti, utraži znanja, kaže, dozvolit da vidiš mene. Kaže, pa je sklonuo zastor, pa ga je vidio da mu je glava bila glava magarca. Kaže, šta je to, šehe moj? Kaže, ja sam čuo hadisu Buhari i Muslimu, da Allah, poslanik je rekao, ko podigne glavu prije imama, može mu Allah glavu zamijeniti glavu magarca. Nemojte podizati se. Kaže, pa je meni palo u srcu, a zar Allah može to nekom mi pretvoriti? Pa sam preteku mama ka mi kaže, pa mi Allah pretvorio glavu u glavu magarca. Tako i ovo, ne treba to vejaravi iskušavati Allahovu moć. Pa čovjek kaže, ha, pa ljudi, dižu, pogled ide nija. Boži poslanik nam kaže, im će ljudi prestati, im će im se pogledi ukočiti. Tako da ne treba, ne treba braću maja draga, igrati se sa takvim, sa takvim postupcima. Nakon toga dolazimo, ne treba taj hadis, dolazimo nakon toga do onog poznatog, pod navodnim znacima, jakog razilaženja kod jako Ulemi, mi nakon što smo se vratili sa rukua, bili smo na ruku. Semi Allahu li men hamide, Rabbena walakel i rekli smo da se mogu ruke izvijezati i spust. Proučili smo sve one dove koje se uči odlazimo na seđu. Kako na seđu otiči, ovek kada stoji uspravno, može se spustiti na koljena, može se spustiti na ruke prije koljina. Od vremena ashaba pa do dan, danas, 1400 godina, postoji razilaženje kod ulemi, da li čovjek da ide sa koljenima ili da ide sa rukama. Pa da vidimo šta nam šest safer po tom pitanju kaže. Spuštanje na sežu. Spuštanje na sežu. Nakon povratka sa rukua poslanik salallahu alaihi ve selem, donio bi tek bir, spuštajući se na sežu. Neki učenjaci smatraju da je lepo malo temeljiti ovatekbir. Islamski učenjaci su se razišli, da li se prvo spuštanje, da se prvo spuštaju ruke na zemlju ili kodje. Spominjemo oba mišljenja sa dokazima i komentarima, a potom odabrati prioritetnije mišljenje. Vidite, vraćam da da sam da vam kažem u kakvoj smo mi velikoj blagodati. Bez obzira što se ulema nekad i raziđe, ali to vam ukazuje koliko je islam savršen. I uzmite drugi religije. Uzmite, uzmite kršćanstvo, uzmite drugi religije. Kod njih nemate pojašnjene propise o najkrupnijim njihovim kao ibadetima. Kod nas u islamu prenijeli su asabi da Božji poslanik nešto uči da mu se miče brada. Prenijeli su kako je mica o prst. Prenijeli su, je li ide prvo rukama ili nogama. Iako to nije sržna maza, sržna maza je naš odnos prema Allaho. Ovo, da li će čovjek ići koljenima ili rukama, to čovjeka ne treba mnogo opterećavati, koliko ga treba opterećavati ta njegova veza sa gospodarom. Ali je naša vjera toliko savršena, da je preneseno, je li Boži Mosljanik ovako održao prst, ili malo i micu još. To su sitnice, ali tu pokazate savršenstva islama da su stvari tako precizno prenesene do najsitnije detalje. I to kako? Sa lancem prenosilaca. Pa je to sve zabilježeno sa predajama. Rekao taj, rekao taj, rekao taj, rekao taj, da je rekao Boži poslanik. Pa znači, braći moja draga, u ovom pitanju, da li će čovjek prvo ići koljenima ili rukama, ima i dva mišljenja. Prvo mišljenje je da će čovjek iči rukama. Znači prvo spusti ruke, pa spusti onda koljena i ide na seđdu. Ima drugo mišljenje da ide ono malo više vertikalno, spusti koljena, pa onda čini znači seđdu. Ali a, vidjet ćemo šta nam šest safet o tome kaže. Buiru. Ebu horere prenosi da Allaho poslanik s.a.a.l.a.l.a.s.a. rekao, ko bude činio seđdu, neka spusti ruke prije koljena i neka spuštajući se neopona, neoponaša debu. Ovo je, brać da jedan ključni hadis u pogledu ovog pitanja. Ko bude činio sežnu, neka spusti ruke prije koljena i neka spuštajući se ne oponaša devu. I ovdje u ovom hadisu došla dva problema. Vidjet ćete, poslije šeće, o to medetan i o to, nećemo to preskočiti, nećemo detaljstvati. Jedni učinjaci kažu ovaj hadis je ovakav i zato treba spuštati prvo ruke. Drugi kažu A to ima u islamu da nekad prenosiloca hadisa jednostavno ljudi koji danas ti čovjek kažeš bio sam na utakmici bilo je 3000 gledalaca. Jon tu ispriča prijatelju, prijatelj ispriča prijatelj, prijatelj prijatelj već četvrti kaže 20.000 je bilo, kaže gledalaca na na na A Ovaj prvi počinje sa 3000. In sam može pogriješti. Pa se nekad u hadisima desi da ashab nešto čuje poslanika, ali zavijene dvije stvari Pa imate onaj poznavati hadis, sedam osoba koji će biti u hladu Arša. Pa jedna od sedam je, kaže, insan koji je dao sadaku tako tajno, da mu desni, da mu ljevica ne zna šta je dala desnica, jer desnica daje sadaku. Ima Rivajet jednog osoba koji je pogriješio. On kaže, ne zna mu desnica šta mu daje ljevica. E, pa kažu ovi učenjaci jedni, ovaj hadis je ovakao prvo spustite ruke pa koljena. Kažu drugi učenjaci od njih Ibnu Kajim, kaže ne, tu je prenosio spogrišio. Tijelo je da prvo spustite koljena pa ruke, kaže on je prevrnuo, to se hadis zove maklub, prevrnuti hadis. Ali ovaj hadis je rodostojen. Je rodostojen da je Boži poslanik rekao prvo spuštajte ruke, nakon toga spuštajte koljena i nemojte oponašati devu. Prvi problem je znači da li je hadis maklub, da li je prevrnuti ili nije. Drugi je problem Kako čovjek oponaša devu? Pošto Allah je dao da čovjek huda na dvije noge, a deva huda na četiri. Šta su sad u devi ruke, a šta su joj noge, kako mi oponašamo devu? Da li oponašamo devu kad idemo rukama i idemo koljenima? I Arapi su se od poslanika njegovog vremena do danas razišli kako se oponaša deva. Jedni kažu je ko ide koljenima, prvo ono ponaša deva. Pa tu ne treba, treba ići rukama. Ovi drugi kažu ne treba ići koljenjima, ako ide prvo rukama, ono ponaša debu. Pa znači, imamo sljedećne mišljenje koje je zastupo Ševu Lislevinu temije, koji kaže da je to pitanje nije toliko precizirano, da može čovjek nekad ovako, nekad onako, i ja, Allah najbolje zna možda, možda je to možda i najtolerantnije mišljenje. U svakom slučaju znači, imamo dva stava. Ne treba, vraću moja draga, samo ovih pitanja, polemizirat i ne treba pretjerivat. Ok, ja sam odabrao da je ovaj hadis jelodostojan, da ću ići rukama. Neko drugi ide prvo koljenima. Brate, prije tebe bilo u Leme 1200. koji su kazali potom stav. stavu. Radiš ti po tom stavu, ja prvo spuštam ruke, ti prvo spuštaš noge, a neko danas spušta ruke, sutra spušta noge. Elhamdul, opet smo vraća muslimani pa ne smi ova pitanja, ni dizanje ruku, ni vezanje ruku, ni micanje prsta, ni izgovor, amin, to nikako ne smije da bude razlogom, uh, da kažemo, ne da je Bože razdora među muslimanima. Dobro, drugo mišljenje. Dokaz učenjaka koji zastupaju spuštanje koljena prije ruku. Enes i Malik, opisujući namaz Allahovog poslanika, salallahu ve vselem, kaže, potom se je spustio na seđdu tako da su koljena pretekla njegove ruke. Imamo hadis. Šta kaže u komentaru? U lancu prenoslac hadisa ima Ala ibn Ismail el-Attar, koji ima anonimnu biografiju, tako da hadis ne može ispunjavati Buharine i muslimove kriterije kako smatraju neki učenjaci. Imam Bejheki kaže, ovaj hadis prenosi samo Ala ibn Ismail el-Attar, a on je nepoznat mežhul. Ibn Ebi Hatim el-Illilu kategorički tvrdi, ovaj hadis je ništa. Znači, pazite, inače, uzmite se pravilo. Kad neko piše kvalitetnu knjigu, prvi dokaz se uvijek stavlja najjači. Vidite ovo drugo mišljenje. Videli se, malo prije kodovni da se prvo spuštaju ruke, i je rodosven hadisa. Kodovi koji kažu prvo da se spuštaju koljena, on su odmah spomenuli najjači dokaz i u, u lancu tog hadisa ima čovjek Međhur. Pogledajte koliko Islam savršeno. Možda je taj čovjek bio stotka, vr, ali je najmalo nepoznan u islamu je dovoljno da si ne pozna da se o tebe hadis ne privata. Znači čovjek, Allah ne bi zna između njega i Allah možda je bio pobožan, nikako životu nije slago, prenosi vjerodostojne hadis ali niko ne zna o njemu koje i šta je. Tu je u islamu dovoljno da je hadis. Znači da bi bio sanji hadis, mora se znat ko si, šta si i kakav si. A, ima li negdje savršenije vjeri od Islam Čepazi, znači, ovo niko ne, kad neko rekne za nekog mećhul, to nije kritikanje, ni gibet. Samo kaže jedno što sad zaviste vi, kaže nama sad neko ispriča priču. Kaže, mu od koga stiču od muje, a znamo moju. Od koga si mujo tička od Hasi? Znamo Hasu. Haso, koga si tiču od muje opet nekog tamo? Ko je mujo? Kažu ne znamo. Ga. Završi. U islamu gotovo, to se ne prihvata. Možda taj mujo drugi taj čovjek govori istinu sto posto a u islamu da i fatis. Međhul. Znam se kad vam dođe danas Ebu Šaraf i Tokmak i ti ne znaš niko je ni šta je, potpiše se pod fetvom, pod z, politička dešavanja, analize, ovo, ono, ko je Ebu Tabla. Nije pažno. Međhul odbacujemo sve što dođe od Međhula. Ime, prijezime, da tu grudinja kosi šta si gdje si i sve sve se mora znati. Pa znači ovaj njemu najjači dokaz nije vjerovatno dokaz znači u lancu njegovog prenosilaca ima e, insan koji je međhur nepoznata moje biografija. E, idemo na drugu stranicu neka da se puno umaramo o, ovim pitanjima e, preferirajući mišljenje. Nakon deseni dokaz za dvije strane vidi se da je prvo mišljenje građeno na jačim pravnim argumentima i da su hadise o spuštanju ruku prije koljena jači od onih koje navodim druga strana. Hafez ibn Sejidin Sejidin Nas kaže hadise o spuštanju ruku prije nogu koljena jači su i prioritetni za poslupanje po njima. To je dosta. Znači braću, moja draga, samo će nam još na kraj ovdje neki učenjaci. Neki učenjaci odobravaju jedno i drugo a na njihovom čelu je šejihul, islam ibn te i nije. Imam nevoj, kaže da se ne, mo, ne može opredijeliti za jedno od dva mišljenja, a Allah najbolje zna. Znači, braći moja draga, insan koji je na naučnom nivou toliko da može čitati ovu knjigu šeha safeta, pa izva ga dva mišljenja, da beri sebi jedno, elhamdulillah. Ako čovjek ne može znači zabrati sljedeće nekog od ljudi kojima on vjeruje njihovom znanju, a ako bi čovjek Nekad radi ovako, nekad odradi odnako, kao što je preferirao šef u islaminu temije, opet ne bi pogriješio. E, iako ovo pitanje za jednu, nazovimo je jedan stepen, malo teži od onog pitanja, povratak sa rukua pa dizanje ruku, da li se vežu ili ne. Zato što u ovom pitanju, kad smo se vratili sa rukua, ne ima Adisa koji nešto zabranjuje. Pa da li ćeš ti uratiti ovako ili ćeš spustiti, nema ima vezi. Ali u spuštanju čovjeka na seždu ima zabrana samo mi ne znamo kako se ta zabrana manifestuje. Pa je ovdje prioritetno da čovjek ima jedan stav. Ali ako bi pomislio šej u islamu da te nije odabrao, da nekad klanja ovako, nekad onako, pogotovo ako ima potrebu. Jer vi nekad imate ljudi, neko ima problem s leđima, nekim starijim ljudima je lakše da ide na ruke. Upit nekomi kad je bolest da lakše buić na koljena. Ako čovjek, ali kusur. Ako čovjek radi neku od ovad zamislenih zbog potrebe, uzal dog pomoć nema nikakve smijeti. Nakon toga, braćima draga, nakon što smo na Kijanu, odnosno vratili se sa Rukua, to je ponovni Kijan, to je Rukn, moramo se potpuno smiriti da nam se, kao što je došlo u Hadisu, svaka kost smiri. Ok, odlazimo na Seđdu na način kako nam je popri, propisano, dolazimo sad do sljedećeg Rukna, opet do Seđdi. Onaj šeh od šeha Safeta, El Mešhur napisao jednu knjigu koja se zove Kaul mu bin fiyah taj sam ni. Govor, znači jasan govor u greškama ljudi koje čine prilikom klanja namaza. Pa imate za činjenje seždi određene greške i vjerujte, čovjek ako malo prati naš narod, u namazu vidjet da ljudi dosta puta ne spuštaju čelo i novost primjera radi. Ja prije par dana gledam čovjeka stavi čelo, znači, ne mogu da vjerujem kako je čovjek tako interesantno čini seždu, on seždu čini ovako gore na, na tijemlju. Sežda je znači da se spusti obavezno i nos i čelo na zemlju. I tako imate još, žena čine i greško kada spusti ruke na zemlju, jer Bož je u sanih ponašanje psa na seždi. I tako dalje, u svakom slušaju sežda kao sežda je temelj rukn, i čovjek kada ode na seždu mora se potpuno smiriti da bi ta njegov rukn bio potpun, pa da čujemo šta nam je šeh kazao. Poslanik, salallahu alaihi wa sallam, kaže ruke čine seždu isto kao i lice, pa kada htjednete učiniti seždu, spustite svoje ruke, a kada se budete vračali, dignite svoje ruke. Skupio bi ručne prste jedan do drugoga, okrenuoši ih u pravcu kible. Ovo usmirenje ručnih prstiju prema kibli je sunnet. A po koncenzusu, islamski učenjaka, po koncenzusu izgleda učenjaka. Znači, kad čovjek čini sežnu, normalno će ruke znači staviti da su mu prsti okrinuti prema kibli. Nekada ja sam gledao ljudi okrinuli ovako ruke. E, to je sunnet. Pazite, mi kroz ovu knjigu imali smo priliku da se naučimo mnogim sunnetima. Stvari koje nisu obavezujući, da i čovjek nikad životno radi i neće mu biti pokvaren, ali nam je bitno ako je već nešto preneseno od Božih poslanika. Pa makar to i ne utjecalo na ispravnost namaza, nama je bitno da to znamo praktiko. Pa znači, kada čovjek ide na sežnu, kada spusti svoje ruke, pa ste sve je preneseno od Božih poslanika. Gdje se ruke spuštaju, koliko će se raširiti, kako će biti podlaktice, kako će biti noge, znači, Sežda Božije poslanika je prenesena, znači potpuno. Pa da vidimo šta nam kaže Još i safet Isafet. Njegove ruke, dlanovi bi... Njegove ruke, dlanovi bi bili paralelni sa ramenima. Ponekad bi činio seždu između svoje ruku, to je stavio bi ih u ravnini u šiju. Svoje čelo i nos pricisnuo bi dobro na zemlji. Znači vidite, nekad čovjek vidi čovjek klanja, ovako raširi ruke. Ne. Znači da ruke budu tu u širini njegovih ramina, kad spusti znači ili eventualno da malo još pomakni, pa da svojom glavom čini seždu između između ruku. Sve je pojašljeno precizno. Dobro, nastavi. Vjerovijesnik Salamahu ve Wasallam rekao je kada činiš seždu pritisni čelo na zemlju. U drugoj predaji poslanik Salamahu Alaihi Wasallam kaže kada činiš seždu pritisni sve dok ne osjetiš opse zemlje. Ibn Abbas bi koljena razmaknuo jedno od drugog i ne bi, nasle, bi naslenao svoj stomak na nadkoljenica. Nožni prsti? Nožne prste bi povio i usmjerio prema kibli. Usmjerjenje nožni prsti prema kibli je sunnet po cezu su islamski učenjaka. Znači, kada čovjek odi na seždu, sunet je da podavi svoje prste, tako da znači prsti su i nožni prsti i ručni prsti su okrenuti u pravcu kibli. Dobro, šta nam još kaže? Hafiz. Ibn Hajar kaže, sunnet je skupiti nožne prste, jer ako bi se raširili jedan od drugog, tada neki prsti ne bi biti usmjereni prema kibli. Allaho poslanik, sallallahu alaihi vselem, sastavio bi stopala dok bi činio seždu. Ovdje znači, imamo jedno pitanje i ne treba ni njega nešto plaho forsirat, a to je kada je čovjek na seždi. Evo rekli smo, ruke treba da budu u širini ramena, ok. Rekli smo da treba ruke odvojiti od od e, stomaka i od rebara ili je to već kako da se izrazimo. Nožni i prsti treba da budu podavijeni prema upravcu kiblije okrenuti. E, sad nam ostaje pitanje šta ćemo sa stopalima? Da li ćemo onako kako smo stajali i učinili seždu, stopala ostaviti na istom mjestu ili ćemo, kad odajemo na sežnu, stopala spojiti jedno uz drugo? Postoji, znači, dialemično da kažemo razilaženje kod Olemé, e, nije to toliko bitno pitanje, ali ono što indirektno ukazuju u jeste da je prioritetnije da se stopala spoji. Rajiša, kad jel kaže u vjerodoslovnom hadisu, jedni večeri sam, kaže, e, ustala u toku noći, pa sam počela ruku, noć je bila, nije bilo svjetla, počela sam traž poslanika, pa sam, kaže, stavila svoju ruku, on je bio na seždi, na njegova dva stopala. Da su noge bile raširene, Nemoguće je staviti ruku kolika god da je na dva stopala, već jedino je moguće ako su stopala spojena. Ovo govorimo kad? O periodu dok je čovjek nasečit. Ima u Lemij koja kaže, jedan veliki učenjak današnjeg doga u Saudijskoj Arabije, ja koji je preferiruo mišljenje, da noge ostaju takvi. Kako čovjek stoji, da odlazi na seždu i noge stoji na istom mjestu. Ali Allah najbolje zna ono ko će baš da precizira sunet i da ga slijedi, da je jači višljenje da kad odde čovjek na seždu, da, znači, stopala spoji i da nožne prste usmjeri ka kigli. Dobro, idemo. E, napomena. Neki klanjači dok čine seždu spuštaju svoje podlatice na tlo. Izvini, molim te, samo mm. ovdje, ovo je primijetno, to nam je... je da neki klanjači ne spuštaju nos na zemlju kada čine seđdu, to je velika greška. Ibn Abbas prenosi da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, nema namaza, ona je čiji nos ne dotakne zemlju. Pogledajte, pogledajte kako je tu izrečeno. Imate, adisu vari, muslimu kaže, u mirtu naređeno mi je da seđdu čini na sedam... Eh, ekstremiteta, na sedam dijelova tijela, pa je spomenuo, stopala dva, koljena dva, ruke dva i kaže, pa je spomenuo čelo i nos. Tako da čelo i nos uzimaju jedan dio mora, znači čovjek kada ide na sežnu da spusti i čelo i nos i pobilajte kako je ovdje izrečeno da Boži i ali se sveto srnaka. Nema namaza onaj ko ne spusti ko ili čiji nos ne dotakne zemlju. Dobro, nakon toga napomena, Neki klanjači dok čine seždu, spuštaju svoje podlatice na tlo. Poslanik s.a.v. ali ih veselem tu je zabranio, rekaviši Budite umjereni dok činite seždu i nemojte spuštati svoje podlatice na tle oponašajući psa. Ovdje imamo jedno pitanje, ne znam igra še ih tretirao, možda će poslije idući, ali evo, malo je sad, ajde kažemo odgovarajući vrijeme, a to je, rekli smo, da kod nas u Bosni, velikluž žena, malo stariji zastupa mišljenje, da Čak je tu i nacrtano ako se sjećate onaj stari talim ili islam ili one stari knjige da žene spuštaju svoje ruke na e, seždi, na zemlju. Ovo nas sve vraća u jedno veliko osnovno pitanje, to je da li postoji razlika u namazu između muškarkeca i ženi. Allah kosani je bio muško i on je klanjavao kao muškarac. Ok, mi muškarci ga slijedimo. Božji Poslani kaže v Hadisu Buhariye Sallu ukema ra'i tumuni u salli i muškarci i žene še na Vraću, moja draga, Boži poslanik kaže klanjajte kao što ste mene vidjeli. Pa se to odnosi i na žene i na muškarce. Ne postoji, ovo danas zapamtite, ne postoji vjerodostajan hadis da je Božji poslanik rekao, a neka žene nešto namazu radi drugačije muškaraca. Ne postoji. Pa ako je zabrajno muškarcima da spusti ruke, onda je to zabrajno i ženama. Nastavim. Obaveza. Obaveza potpune smirenosti na seždi. Allaho poslanik sallallahu alihi vselem naređuje potpunu smirenost na seždi i kazao da ne vrijedi namaz onome ko tako ne postupi. Naređujući svome umet, poslanik sallallahu alihi vselem rekao je upotpunjavajte ruku i sežde. Vidjeti druge hadise koji govore u ovoj teme u poglavlju, potpuno na smironost na ruku. Dobro, Dobro. ovdje, znači, vraćo majdraga, mi ćemo tu sam malo spomenuti detaljnija, to je da imamo velik broj ljudi, naših kanjača koji na seždu samo odlazi i vraća se. I onda i ovo sjedinje samo, znači, čak ja sam gledao s ovim očima ljudi da se makar hoće doći, pa makar on se i brzo vratio, ali sam da se ispravi. Čovjek, znači, vrati se možda na neki, koji je ovo stepen, sa 45? Do 45, do 50, to i nazad. Pa je znači, zato smo rekli, da je ruk namaza. Čovjek se mora potpuno smiriti. Vidjet ćete, Boži poslanik izgovarao tri puta, Subhanarabjel e'ala, pa dove, pa... Ja ne znam kako ti ljudi koji tako brzo klanjaju, šta klanjaju i kakve zikrove oni izgovaraju. Dobro, vrijedno seđdi. Uzvišan je Allah je rekao, približavaj se svom gospodaru čineći seđu. Dobro. Allah poslanik salallahu alaihi veselem kazao je, rob je najbliži gospodaru dok čini seđdu, pa mnogo se molite svome gospodaru dok ste na seđu. Dobro. Također poslanik salallahu alaihi veselem rekao je, čini što više seđi, jer zbog svake seđe Allah će ti povećati stepen ili oprostiti neki gre. Zbog toga više islamskih učenjaka seđu smatra najvrednijom radnjom u namazu. Imate u Čenjaka velik broj koji smatra najveloj <kli> namaza, srž namaza je sećda. Zbog ovoga, najbliže što ste svome gospodaru vi jeste kad ste na seđdi. Zato mnogo dojte, možda će vam se vaše dove upotpuniti. Ovdje nam je Ših Safet spomenuo onaj standardni zikr, subhane, Svana Rabdjel Eda, tu je bio sudne doživu, sam nikada bi izgovarao tri puta. Nakon toga nam je spomenuo e, više dova, koji sad da se ne bi zapetljavali u njegovom izgovoru, u njegovom potrebi. Nakon toga nam dolazi poglavlje zabrane učenja Kur'ana. Rekli smo da, o tome na početku, derselni koji su bili od, od, od početka, da je zabranjeno učiti Kur'an na ruku i na seždi. Istoga se izuzima učenje Kur'anskih dova, ako čovjek namjerava time, Baš sam danas čitao odgovore od određenih šehova, pa su spomenuli da se to pitanje vezuje za hadis innamen ama, ljubin nija, se vedno po namerama, što znači ako čovjek tim dovama želi dovu, a ne učinje Korana, inša to ne potpada pod tu zabranu. Dobro, vraćanje sa prve sežde. Znači, ši safet nam je pojasnju, bili smo, prvo upočeli smo današnje predavanje, od, bili smo na ruku, pa smo se vratili. Čovjek podiže ruke, može da i svježe, može da je spusti. Prouči sami Allahu, limen hamida rabbena, voda kel hamd, i prouči na Nakon toga odlazi na seždu, pa smo rekli, može da ode na seždu spuštajući ruke, i to je malo jače mišljenje, a može, ako ima potrebu, zatim da spušti koljena. Odlazi na seždu, pa smo seždu potpuno opisali, da treba da bude na sedam znači ekstremiteta naših nadlanove dlanove, koljena, prste, nožni i da bude čelo i nos obavezno spušteni. Bili na seždi, rekli smo Svanar Abjel Eala tri puta, Subbu, Unku, Dusu, Rabur, Melajke, Tevoruh i druge dove koje su prenaštene od Božeg poslanika, Reise Ratu Sram, vraćamo se sa seždi. Ovdje treba vratiti opet pažnju velik broj ljudi, naših bošnjaka, kada klanja ne upotpunjava ovaj dio namaza, da se potpuno vrati i da u tom periodu imaju dove koji se dove. Velik bruj ljudi nikad nije ni čuo ni pomislio da se tu neke dove uče. Pa da vidimo šta nam kaže Šir. Poslanik, salallahu ve vselem, digao bi svoju glavu sa seđdej donoseći tekbir. Poučavajući jednog ashaba namazu, poslanik, salallahu ve vselem, kazao je potom donesi tekbir i digne glavu sa seđdej. Nije potpun namaz onoga ako tako ne čini. Nakon toga bi si na svoju lijevu nogu, a poveo bi prste desne noge usmjerujuši ih prema kibli. U poslanikovom, sallalahu alaihi wa sallam, sumnetu navodi se drugi način sjedenja između dvije sežde, tako da prsti obje noge budu povijeni i usmjereni prema kibli, dok stopala ostaju uspravljena i spojena kao za vrijeme sežde. A klanjaš sjedne na poleđenu svojih peta. To bi sad bilo najbolje ovdje pokazati, ali onaj, pošto kamera neće vidjeti to, onaj, uglavnom imamo, znači, najstandardni način sjedenja, a to je da lijevu nogu, on oborimo i na nju sjednijemo, a desna noga, poda, znači, pored nje sjednijemo i prsti su okrenuti na kimlu. Imamo drugi način i to je preferirajuće mišljenje. Imate da je Boži postanik zabranio jednu vrstu sjedinja u namazu, ali su kažu da li islamski većanjaci da se to ne odnosi na ovom periodu između dvije sežde. Kada bi čovjek tako sjedio na etahijatu, bilo bi zabranjeno. Pa je to sjedinje dozvoljeno samo kad? Kad se vraćamo sa seždej. Tako ne možemo sjet na integijatu. A to je znači da čovjek onako kako je bio na sešdi, ispoljena su mu koljena i e, spojena su mu dole stopala i prsti okrenuti prema kim, tako da noge ostavi i samo da se vrati znači povijeni ih znači prstiju, ispravljeni stopala i čovjek sjedni na svoje pete. To može samo kad između dvije sešte. Imate ljudi koji tako sjedine na integijatu. A tu je došlo jasna zabrana u Vadisma Božih poslanika. Čak su veli grućenjaka i ovo mjesto ovdje između dvije sežde, zbog te zabrane kazali su da je neispravno to tako činiti. Ali Allah bi zna, imaju rado sloj na DC, da kada je u pitanju između dvije sežde, da se ponekad može tako prakticirati. Pa znači, imamo dva načina sjedinja između sežde. Ona je standardni, da čovjek lijevu nobu, položi, znači, na zemlju, a da desnu nogu, znači, hajde, kažemo, podavi samo prste i sjedni pored njih. I imamo drugi način da noge ostanu, znači, stopala jednu do drugog, prsti okrenuti prema kibli i da sjedni gore samo na svoje pite. Dobro, nakon toga šta nam kaže Shi? Kada je Ibn, Abba, Ibn Abbas upitano sjedljen između dvije sežde na laka način, rekao je, tako je činio poslanik Salallahu alaihi wa sada. Isto ovo se prenosi od Ibn Omera. Poznati Tabin, Taus, kaže vidio sam Abdullaha ibn Abasa, Abdullaha ibn Amra i Abdullaha ibn Zubaira, da tako je sjedio na manju. Dobro. Dove između znači, dvije sveće. Imam ovdje nekoliko dova, koje, ovi koji imaju knjigu svakako nije loše, ova jedna dova je, je zgrovita sa mnogo značenja. Allahum magfirli, vor hamni, vor džburni, vor afini, vor Allah moj, oprosti mi, smiluj se me, pomozi, pomozi mi, uzdigni me, uputi me i obskrbi me. Čovjek u šijest riječi traži dobro i dunjalka jahireta. Gospodaru, oprosti mi, smiluj mi se, pomozi me, uzdigni me, uputi me, obskrbi me. Ako ti Allah oprosti, iako ti se smiluj, iako te pomogni, iako te uzdigni, iako te uputi, iako te obskrbi, obskrbi šta ti više treba na dunjalku. Pa je dovio Boži u ovom periodu. Znači, kada bi se vratio sa, sa sežde, u tom periodu bi dovio i nakon toga bi činio drugu seždu. Obaveza? Obaveza potpune izmirenosti između dvije sežde. Mm -hmm. Opisujući namaz jednom azhabu i poučavajući ga, poslanik Salavaholej Veselem je rekao potom donesi tekbir i digni glavu sa sežde te se potpuno smiri u tom položaju. Nije potpun namaz onome ko takvo ne čini. Ponekad bi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, tako dugo sjedio između dvije seđe, da bi Ashaar pomislio da je zaboravio šta dalje da čini. Potom bi donosioći tekbir, učinio drugu seđu na isti način kao što je učinio i prvu. Znači imamo ovdje onaj propis koji smo malo prije spominili, da je Boži ponekad toliko dugo između seđe sjedio da bi ljudi pomisli da li klanja, da li ne klanja a tako isto učinio, recimo kad, na ruku. Imamo jednu malu napomenu. Neki tlanjači pomjeraju prst između dvije sežde. Ovaj postupak spominje Ibn Kajim i drugi. Međutim, on nije prenesen od poslanika sallallahu alayhi wa sallam pouzdani Islamski učenjaci su pregovorili lancu prenoslaca hadisa koji govori o pomjeranju prsta između dvije sežde i smatraju ga iznimnim i neprihvatljivim. Znači, ima ljudi, ja sam gledao svojim očima dosta puta, kada ljudi između dvije sežde, Niču brst. Allah džošan najbliže zna šta gulemi koja je tu e, smatrala validnim, ali Allah najbliže zna aspekta hadijske nauke i hadisi koji govori o tome su ajde da kažemo iznimni i e, Allah najbliže zna to ne treba činiti. Da da uradimo još jedno lijepo ovo pitanje i onda ćemo ako Bogda se tu zaustaviti. Kratko osjedanje pred izlanje na drugi rekat. U opisu U opisu namaza laho poslanika sallallahu alaihi ve sellem dalje se kaže a kada bi digao svoju glavu sa druge sećdbe sjeo bi nakratko a potom bi se digao oslanjajući se rukama o zemlju. E. O čemu se radi? To se zove braćo moja draga Arabi to zove iako koliko znam i nije spomenuto i givirus i nad isma kao pod tim imenom gilseton istiraha da se čovjek malo odmori. Čovjek znači bio na kijamu, bio je na ruku, vratio se, otišao je znači na sežnu učinio je prvu seždnu, pa je sjedljujući u dovu odšao na drugu seždnu, vraća se sa, sa druge seždje i ne ide direktno gore na drugi rekjat, već malo sjedni. E, pogledajte taj je šarijet i vjera. Kako se hadisi mogu shvatiti isti hadisi na različit način? Najviše Adisa koji govori o ovom sjelu su Adisi da je Boži poslanik to činio kaj bi ostavio. Pa kaže jedan broj saba to je Boži poslanik činio zato što imao potrebu za tim, jer nije to radio u mladosti. Drugi učinjaci kažu, bitno je da je poslanik radio. Kad je radio, nas to ne na interesu. Je li on radio? Jest. Po nama je to sunnet. Pa imamo stav da se to nikad ne praktiku. Imamo stav da se uvijek praktiče. To ovi kažu, jer oni jednom radiju, jesu, treba uvijek raditi. Imamo treći staj gdje kaže, ako imaš zatim tim potrebu, ako si umoran, ako si stariji, znači da kad se se drugi seđi vratiš, želiš da ideš na drugi rekiat, da malo sjedniš, par sekundi. To je znači, radi se o nekoliko sekundi. Čovjek samo sjedni, znači, bukvalno ono, odahne i ide na drugi rekiat. E, da vidimo šta nam Šeji Safet o tome kaže. Postoji razilaženje među islamskim pravnicama ako ovog pravnog pitanja, iako se ovo kratko sjedenje navodi u vjerodostojenim hadisima. Imam Neovi, nakon što je citirao prethodni hadis u kratkoj pauzi, kaže Nema ni jednog hadisa da se posvi sa ovom predaju. Ovo potvrđuje predanje Ebu Humeida Esaidija, kada opisuje namaz poslanika Salallahu Alehi Vaselem, gdje između ostalog spominje i ovo kratkoj sjedenje. Uz Ebu Humeida je bilo još deseta shaba, svi su potvrdili da je Allaho poslanik salallahu ve veselem tako uklanio. Da je poslanik salallahu ve veselem čini ovu pauzu samo u poznim godinama svoga života, kao što tvrdio neki učenjaci, neko od prisutnih bi bez sumnje pobio riječi Ebu Humeida ili bi u najmanju ruku objaznio da je to poslanik salallahu alaihi veselem činio zbog starosti i tijelesne nemoći. Ovo mišljenje zastupaju Malik ibn El huweiris Ebu Humeid, Ebu Katade, Ebu Kilabe, Hammad ibn Zaid, Imam Šafija, Imam Ahmed, po zadnjem mišljenu Al-Halal, Ishaq, Davud ibn Hazm, većina učenjaka šafijske pravne škole i drugi. Znači imamo, rekao sam ja od prilike rezime ovog pitanja, da imamo tri stava. Velika većina učenjaka je smatrala da je to propisano uvijek imamo stav da se to ne radi nikako imamo stav ako čovjek zatim ima potrebu. I evo šta nam kaže još na kraju. Neki šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da će u kratku pauzu činiti tlenjači koji se nalaze u poznijim godinama, dok većina islamskih učenjaka ne smatra ovaj kratki predah s onim imamo većina učenjaka smatra, ne treba nikako. Imam učenjaka koji smatraju ako imaš zatim potrebu, imam učenjaka koji kažu da se to praktiko jednostopi. U slučaju, Hajde kažem, ne postoji neki puno jasni argument. Imamo ovaj hadis od Ebu Humejda. Iako, hajde kažemo, tu se vraća pitanje na razumijevanje ovog momenta. U svakom slučaju čovjek šta god da odabere uz Allahovu pomoć, njegov nijet je da slijedi sunet Bože i poslanika, ali je sam. Pitanje koje se samo nameće, a to je ako već neko sjedi, da li u tom momentu ima kakav zikr? Tu je jedan, rekao sam ja u namazu, nema nešto kada se šuti, ono kao propisano šuti, ali ova, e, ovo silo, ono kraje sekund, 2 ili 3, hajde da kažem, ne nešto ogromno dugo, tako da je to moment u kojim se ništa ne uči, ali evo da vidimo šta nam kaže Šeš. Nije predneseno da je poslanik sallallahu alihi vselem činio nešto od zikra na ovom kratkom sjedinu. Mi ćemo, rači, moja draga, se ovdje zaustaviti nakon što smo značili danas, alhamdulillah, dio namaza od rukua, obradili sve do, do povratka na drugi rekiat. Ostavit ako Bog da, za sljedeći četvrtak imamo dosta ti nekih pitanja da ovladimo. Ovdje ćemo se, ako Bog da, završiti. Subhani ka Allah kumadu i hamdike, šedem da ilaha ila in stakfiruke, boje tuvu i lijeku.